14. fejezet Pászer a lehető leghamarabb le akarta folytatni a pert, hogy egyszers mindenkor a bebizonyítsák kem ártatlanságát, és a rendőr ismét emelt fővel járhasson. Ki akarta deríteni, hogy ki volt a hamis tanú, aztán vád alá helyezni a rendőrfőnököt a hamis vádaskodásért. Noferet, amint felkelt, és még mielőtt reggeli csókkal köszöntötte volna, Megitatott Pászerral két nagy pohár rezes vizet. Az alattomos náthából ugyanis arra következtetett, hogy a kapu főbírája a rabsága óta még mindig nem erősödött meg eléggé. Csak ez lehetett az oka annak, hogy a szervezetéből még mindig nem múlt el a fertőzés. Pászer kapkodva megreggelizett, majd az irodájába sietett. Amint belépett, seregnyi írnok rohanta meg a panaszleveleket lobogtatva. A levelek kisebb falvakból érkeztek. A királyi magtárak egyik felügyelője nem osztatott olajat és gabonát a falvak lakóinak, pedig ezekre az elmaradt áradás miatt feltétlenül szükségük lett volna. A hivatalnok egy elavult rendeletre hivatkozott, mit sem törődött az éhező földművesekkel. A kapu főbírájának Noha Beltrán tanácsát is kikérte, két teljes napjába telt, hogy olyan megoldást találjon a csak látszólag egyszerű ügyre, amelybe semmilyen ürügyjel sem köthetnek bele. A magtárak felügyelőjét kineveztette az egyik érintett falu csatornájának a felügyelőjévé. Pászer ezután rögtön újabb nehéz ügyel találta szembe magát, a gyümölcstermelők és a kincstár írnokai közötti vitával, Hogy elkerülje a vége érhetetlen pereskedést, Személyesen járta be a gyümölcsösöket, megbüntette a csalókat, és tisztázta azokat, akiket az adószedők igaztalanul vádoltak. Munkája ráébresztette arra, hogy az ország gazdasági egyensúlya, a gazdálkodók és az állami tervezés együttműködése folyton megújuló csoda. Mindenkinek dolgoznia kell, legjobb tudása szerint. És ha többet teljesít az elvártnál, meg kell kapnia a munkája gyümölcsét. Az államnak pedig gondoskodnia kell az öntözés lehetőségéről, a javak és az emberek biztonságáról, a termények raktározásáról és szükség szerinti szétosztásáról, valamint minden más közérdekű feladat ellátásáról. Pászter hamarosan belátta, hogy csak akkor foghat hozzá a saját ügyeihez, ha szigorú időbeosztáshoz tartja magát. Ezért a következő hétre kitűzte kemperét. Ptach templomának egyik papja ellenezte a tárgyalásra kijelölt napot, mert, mint mondta, pont aznap van az évfordulója, a hórusz, az égi fény, és testvére Szét, a vihar kozmikus harcának. Ezen a napon pedig nem szabad hosszabb utazásra indulni, de még jobb, ha az ember ki sem mozdul otthonról. Ha Mentmosé ilyen jó kifogással élhet, akkor természetesen nem fog megjelenni a bíróság előtt. Pászer annyira dühös lett önmagára ezért a figyelmetlenségéért, hogy amikor ismét egy zavaros ügy iratait adták át neki, először arra gondolt, hogy felad mindent. De amint úrrá lett a csüggedésén, tanulmányozni kezdte a külföldi kereskedők vámügyét taglaló tekercseket, majd mégis eltolta magától az iratkupacot. Hogyan feledkezhetne meg a szegény núbiai rendőréről, aki már tűvé tette a várost a páviánya után? Mentmoszé az utcai forgatagban szólította meg pászert, ahol a kapu főbírája vörös, núbiai virágot vett, amelynek a főzete vitéz kedvenc csemegéje volt. Mentmoszé taszítóan mézes mázos hangon kezdett bele a mondókájába. Engem is becsaptak, valotta be. Magamban mindig is hittem az ártatlanságában. Mégis a telepre küldött. Hát, maga mit tett volna a helyemben? Az igazságszolgáltatás nem bánhat elnézően a bírókkal, különben elveszti a hitelét. Ha már említette, nem is szolgáltattak még igazságot nekem. Ó, csak egy szerencsétlen véletlen miatt mulasztottuk el, kedves Pászer. Az a fő, hogy jóra fordult a sorsa, és ennek mindannyian örülünk tudtam, hogy le fogja folytatni a tárgyalást a kapu alatt kem sajnálatos ügyében. Jók az értesülései, ment, Mosze. Már csak egy újabb napot kell kitűznöm. Egyúttal ügyelni fogok, hogy ne szerencsétlen napra essen. Hát nem kellene végre fájtlat borítani ezekre a sajnálatos viszontagságokra? A feledéssel kezdődik az igazságtalanság. Ugye a kapu az a hely, ahol meg kell védelmeznem a gyengéket a hatalmasoktól. A rubiai rubi, rendőrt nem nevezném gyengének, de a hatalmával élve megpróbálta tönkretenni. Olyan büntettel vádolta meg, amelyet nem ő követett el. Egy e, számos kellemetlenséget elkerülhetnénk, ha perenkívül... Megegyeznénk? Milyen kellemetlenségekre gondol? A szóba kerülhetnek bizonyos személyek, az előkelőknek fontos a jó hírük. Mitől kellene tartania bárkinek is, aki ártatlan? Hát a szóbeszédtől, a plegykáktól, a rossz indulattól. A kapu alatt mindezeket elsöpörjük. Maga súlyos hibát követett el, ment Moszé. Az igazságszolgáltatás karja vagyok. Nagy hiba volna, ha meg akarna válni a személyemtől. A szemtanú nevét akarom tudni. Azért, aki Bránér meggyilkolásával vádolta Kemet. Nem, csak kitaláltam azt a tanút. Nem hiszem. Nem vádolta volna meg Kemet, ha nem lett volna tanúja. A hamis tanúzás bűn, hiszen tönkre tehet egy életet. A tárgyalást lefolytatjuk. Kiderül majd, hogy maga mozgatta a szálakat, azt a híres szemtanút pedig Kem jelenlétében fogjuk kikérdezni. Hogy hívják tehát? Nem mondhatom meg a nevét. Olyan nagy ember? Megfogadtam, hogy hallgatok. Nagy kockázatot vállalt, és nem akar a nyilvánosság előtt megjelenni. Tehát nem hajlandó együttműködni a nyomozásban. Tudja, hogy mi jár ezért. Hát mit képzel, kivel beszél? Ne felejtse, hogy én vagyok a rendőrfőnök. Én pedig a kapu főbírája. Mentmosé hirtelen a feje búbjáig elvörösödött. Csak most tudatosult benne, hogy már nem egy buzgó vidéki bíróval áll szemben, hanem a város legfőbb bírájával, aki megfontoltan, töretlenül halad ki célja felé. G gondolkodnom kell a dolgon. Holnap reggel várom az irodámban, hogy közölje a hamis tanú nevét. Hiába növelte Dénész hírnevét a kapu főbírája tiszteletére rendezett vacsora, a szállító nem örülhetett nyugodtan a fényes ünnepség sikerének. Minden figyelmét lekötötte, hogy lecsillapítsa barátját, az izgatottan dadogó kádást. A fogorvos fel alá járkált, unos untalan előrehulló előre hulló fehér haját igazgatta. Keze vörös volt a vértolulástól, és úgy tűnt, mintha az orrán is bármikor megpattanhatnának az erek. Dénész kertjének távoli sarkába húzódtak, hogy ne hallgathassák ki őket kíváncsi fülek. Hamarosan a vegyész sesi is csatlakozott hozzájuk, miután meggyőződött arról, hogy valóban senki sem hallhatja a beszélgetésüket. A kis, fekete bajszú ember leült egy datojapálma tövébe, és jó lehet ő is osztotta Kádás aggodalmát, rosszallotta izgatottságát. – Síralmas a stratégiád! Bedette – vedette Kádás Dénész szemére. Mindhárman egyet értettünk, abban, hogy letörhetjük bíró lelkesedését, ha mentmoszéval bevádoltatjuk kemet. Csú, csúfosan megbuktunk. A kezem már remeg. Nem folytathatom a mesterségemet, és nem, nem hagytátok, hogy, hogy felhasználjam az égi vasat. Amikor csatlakoztam hozzátok, az, azt ígértétek, hogy, hogy megkapom az állam egyik vezető tisztségét, Először te a főorvos Nebamon helyett, emlékeztette Denész nyugtatólag. Aztán még annál is magasabb tisztséget kapsz. Ez szerte fosztotta a szép álom? Természetesen nem. Elfelejtett talán, hogy Pászer a, a, a kapu főbírája lett? Le akarja folytatni a tárgyalást, hogy minden gyanút eloszlasson Kemről, és be akarja hívni a szemtanút is, vagyis engem. Mendmoszér nem adja ki a nevedet. Hát ebben én nem vagyok annyira biztos. Egész életében ármánykodnia kellett, hogy ilyen magasra jusson. Ha elárul minket, azzal saját magát ítéli el. Sesi vegyész bólintott. Kadás megnyugodott, végre elfogadott egy kupa sört. Dénész a puffat hasát dörzsölgette, túl sokat evett a díszvacsorán. A rendőrfőnök tehetetlen alak, állapította meg. Miután átvettük a hatalmat, el fogjuk távolítani. Vigyázzunk! Semmit sem szabad elsietnünk! Figyelmeztetett Sesi alig hallhatóan. Asher tábornok a háttérben dolgozik, és én sem vagyok elégedetlen az eredményeimmel. Nem sokára kiváló fegyvereink lesznek, és mi fogjuk ellenőrizni a legfőbb fegyverraktárakat, de nem szabad feltűnést keltenünk. Pászernek meggyőződése, hogy kádás égi vasat akart lopni tőlem, és hogy ellenségek vagyunk. Nem tud arról, hogy milyen szálak kötnek össze minket, és nem is fog rájönni erre, ha elég óvatosak leszünk. De néznek köszönhetően azt hiszi, hogy törhetetlen fegyverek készítése a teit. Erősítsük meg ezt a hitét. Ez szerinted – Olyan naív! – aggodalmaskodott a fogorvos. – Ellenkezőleg, de ez a nagyra törő terv leköti majd a figyelmét. Mi lehetne fontosabb egy törhetetlen kardnál, amely szét tudja hasítani a sisakokat, a vértet és a pajzsot? Ha ilyen fegyverei vannak, akkor áser összeesküvést is szőhet, hogy magához ragadja a hatalmat. A bíró csak is erre a következtetésre juthat. Akkor viszont a te cinkosságodat is gyanítani fogja, tette hozzá Dénész. Én, mint szakember, csak parancsot teljesítek. Ez felment a felelősség alól. Én mégis aggódom, mondta Kádás, és újra járkálni kezdett. Amióta az, az utunkba akadt ez a. ez a pászer, sosem mértük fel igazán, hogy me, mekkora veszélyt jelenthet. Most már ő a, a kapu főbírája. Az első vihar elsöpri, jósolta a Dénész. Az idő nekünk dolgozik, a fáraú hatalma szétmállik, mint a homokkő. Az összeesküvők nem vették észre, hogy mégis van valaki, aki minden egyes szavukat hallotta. Az egyik pálma tetejéről a rendőrpávján gyilkos, vörös szeme figyelte őket. Beltran durva, önkényes rendelkezésein felháborodva, Nenofár asszony nem ülhetett ölbetett kézzel. Összehívta Memphis 50 leggazdagabb családjának az intézőit, hogy ismertesse velük a helyzetet. A gazdáik, mint ahogy ő maga is, számos tiszteletbeli címmel rendelkeztek, amelyek nem kötelezték őket munkára, viszont lehetővé tették, hogy bizalmas értesülésekhez jussanak, és hogy szoros kapcsolatban maradjanak a felső hivatalokkal. Beltrán az újjászervezési lázban sorra megszüntette ezeket a tisztségeket. Az ilyen jöttmentek veszélyesek, mint a homoki vipera. a kezdetektől fogva mindig is elítélte a túlkapásaikat. Nenofár asszony szenvedélyes szavaival mindenki egyetértett. Van egy ember, akinek ki kell állnia az igazság és a jog mellett. Pászer a kapu főbírája. Nenofár és az előkelőségek tíz képviselője, már másnapra kihallgatást kért tőle. A kihallgatásra egyikük sem ment üres kézzel. A bíró lábaihoz balzsammal megtöltött edényeket, drága kelméket helyeztek, sőt, egy égszerekkel teli ládácskát is. Fogadja a tisztségéért ezt a tiszteletteljes hódolatot, mondta a legidősebb. Meghata a nagy lelkűségük, de kénytelen vagyok visszautasítani az ajándékokat. Miért? kérdezte az öreg tisztviselő méltatlankodva. Mert megvesztegetési kísérletnek számítanak. Hát ennek a gondolata is távol áll tőlünk. Tisztelje meg minket azzal, hogy elfogadja. Vigyék vissza ezeket az ajándékokat, és adják oda őket a legérdemesebb szolgáiknak. Nenofer asszony úgy gondolta, hogy ideje közbe szólnia. Kapu főbírája... Követeljük, hogy tartsák tiszteletben a hierarchiát és a hagyományos értékeket. E tekintetben hű szövetséges találnak bennem. Dénész Szállító szépségű feleségét megnyugtatták a bíró szavai. Előadta tehát, miért jöttek. Beltran minden komolyabb ok nélkül megszüntette a tiszteletbeli kincstárfelügyelői címemet, és Memphis legkiválóbb családjainak számos tagját hasonlóképpen készül megsérteni. Sárba tiporja a szokásokat, és nagyon régi kiváltságokat akar eltörölni. Követeljük, hogy lépjen közbe, érje el, hogy Beltrán felhagyjon az üldözésünkkel. Pászer felolvasta a törvény egy passzusát. Te, bíró, ne tégy semmiféle különbséget a gazdag és a népfia között. Ne figyelj a szép öltözékre, ne meg azt, akinek ruhája egyszerű, mert szerény a jövedelme. Ne fogadjál semmiféle ajándékot attól, aki javakkal rendelkezik, és ne kedvez neki a gyengével szemben. Az ország szilárd malad, ha csak a tettekkel törődsz, amikor ítéletet mondasz. Noha mindenki ismerte ezeket az intelmeket, a felolvasás zavarba hozta a kérelmezőket. Hát miért idézte ezeket a sorokat? csodálkozott Nenofár asszony. Mert tudok a dologról, és helyeslem, amit Beltran tesz. Az önök úgynevezett kiváltságai, meglehetősen új keletűek, hiszen uralkodásának első éveiben kapták őket a nagy Ramsesztől. Hát talán helyteleníti az uralkodó döntését? Az uralkodó önöket, előkelőket arra kívánta buzdítani, hogy új kötelességüknek tegyenek eleget. Nem pedig arra, hogy egy puszta címből húzzanak hasznot. A vezér nem kifogásolta a hivatalok átszervezését, és Beltrán munkája már is bíztató eredményeket hozott. A szegénységbe akarja taszítani a gazdag családokat? Vissza akarom adni nekik az igazi nagyságukat, hogy példaként tekíthessenek rájuk. A szigorú a törtető Beltrán és az álmodozó Pászer. Nenofer asszony elborzatta gondolatra, hogy ezek hárman szövetkeznek egymással. A hát Szerencsére az öreg vezír hamarosan nyugalomba vonul. A telhetetlen sakál majd kitöri a fogát egy kövön, és a fethetetlen bíró is engedni fog előbb-utóbb a kísértéseknek. Félre a szép szólamokkal, mondja meg, kinek a pártján áll. Talán nem fejeztem ki magam elég világosan? Senki sem tudott érvényesülni eddig, ha mi nem támogattuk. Beletörődöm, hogy én legyek a kivétel. Ebbe bele fog bukni. Tapeni kielégíthetetlen volt. Hiányzott belőle pár duc utánozhatatlan hevessége, de nagyszerű képzelőerővel rendelkezett. Találékony volt a testhelyzeteket és simogatásokat illetően is. Szuti nem okozhatott neki csalódást, követnie kellett csapongásában, sőt, meg kellett előznie. Tapéni szívből megszerette a fiatal embert és gyengétségével halmozta el. A kicsi barna asszonyt hol kifinomult, hol követelőző csókjai is ellenállhatatlanná tették. Szerencsére Tapénit eléggé lefoglalta a munkája. Suti a munkás hétköznapokat kihasználta arra, hogy megnyugtassa pár ducat, bebizonyítva neki, hogy lankadatlan szenvedélyjel szereti. Tapéni felvette a ruháját. Suti megigazította a kötényét. Nagyon szép ember vagy. És heves csődőr. Aha, ugró gazella. Azt hiszem, Terád ez a névi lenne leginkább. Nem érdekel a költészet, de lenyűgöz a férfiasságod. Aha, meggyőzően csalogatod elő. De időközben elfeledkeztünk arról, hogy miért is kerestelek fel legelőször. A gyöngyháztűről? Arról bizony. Szép, ritka és értékes egy ilyen tű. Csak kiváló a szövésben jártas emberek használják. Ö, van listád róluk? Természetesen. És ide adnád? Mindegyikük nő, a vetétársaim, Túl sokat kérsz tőlem. Szuti tartott attól, hogy ez lesz a válasz. Ha, hogyan is nyerhetnélek meg magamnak? Te vagy a férfi, akire vágytam. Hiányzol minden este, minden éjszaka, Kénytelen vagyok rád gondolva magamat simogatni. Egy idő után elviselhetetlen ez a szenvedés. Ö, olykor veled tölthetek egy-egy éjszakát. Minden éjszakádat akarom. Azt akarnád, hogy... Hogy házasodjunk össze, kedvesem. Um, um, erkölcsi szempontból ellenzem a házasságot. El kell hagynod a szeretőidet, de gazdag leszel. Nálam kell laknod, várnod kell rám, és mindig késznek kell lenned arra, hogy kielégítsd a legőrültebb vágyaimat. Van ennél rosszabb elfoglaltság is. A jövő héten hivatalossá tesszük az összetartozásunkat. Szuti nem tiltakozott. Majd csak kitalál valamit, hogy megmeneküljön ez elől a rabszolgaság elől. Tehát, kik használnak ilyen tűt? A szavadat adod, húzódott a Tapéni. Csak egy szavam van. Ilyen fontos dolgot tudok? Nekem tényleg fontos. De ha nem mondod meg. Tapéni szuti karjába csimpaszkodott. Ne haragudj meg rám! Miért kínzol? Csak incselkedem veled. Na, gyöngyháztűt csak néhány nemes hölgy tud tökéletesen biztos kézzel használni. Ügyesen és pontosan kell bánni vele. Én csak három ilyen hölgyet ismerek. A régi csatorna felügyelő felesége a legügyesebb közülük. Hol lakik? 83 éves. Elefantiné szigetén él a déli határ közelében. Szuti legyintett. Na, a másik kettő? A maktárak igazgatójának az özvegye, Kicsi, törékeny asszony, de hihetetlen az ereje. Csak hogy két éve eltörte a karját, és... Na, a harmadik? Az özvegy legkedvesebb tanítványa, aki noha gazdag hölgy, a legtöbb ruháját saját maga készíti. Ne asszony.